بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل المملوك اللي باب د بیان د فضلت د مملوک هغه کی یؤدی حق الله وحق موالی شد الله حق مذاکای او غفلو موالی دهچه ده دچا غلام دې د اړې حقم ادا کئ ابو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم قال افرمل ان العبد اذا نصح لسيده بنده چې کله د خپل سید سره مخلصي غلام بندنه مراد غلام واحسن عباده الله او د الله پاکهسته عبادت کئ نو فلوا اجره مرتين دله الله اجر ورک دله اجر سبحان الله زکا چه د الله حقم ادا کئ او د خپل مولا حقم ادا کئ توجه وکئ توجه وکئ په مولانا ویل ټیکنه دی سوئیے. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث خبره پدی باندې باپ سو تړل دی باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق موالي نو موالی جمع دا چا دا که مولا دا کنه نو مولا نو مولانا فا ایلم تعلمو آباؤم فا اخوانو کم فی الدینی و موالی کم انت اخونا و مو شریف زید رضی اللہ اتراتا دا زنان بس وی چه مون با پس سبار اخفر نموکو لکاسنده بی خبر روکو دی پناچانو مسجدای مولانا ویلډک ندی تبله مولانا وای مولانا هو انت انت مولانا نو انت افو نو مولانا زربزکه موالیکم حق الله او حق موالی کلوې خدای ته کی ونه وای الله عبد الشکر شیخ خبر واستاغان خبر دی قیمتی نو ظلم ولي کوي مزیاته ولي کوي لفظ خدای کې وسته اختلافی بر نه بغی فتو لکه چې خدای نمنې شنې ونی د مسلمانانو په خدای د اختلاف په دسي بووي توجو له وکا لږ سوچ هوک لږ فکر هوک خدامانه خود آیا خپل راغلی او خدا د دا دا واجب الوجود معنا ده دا. د دا واجب الوجود واجب دي بیا ته مهربان مهربان معنا اللهونو کې او هغه کې مهربان خامخابو چې د رحمان او رحيم معنا ده نو خدام د الله معنا ده دا یې معنا یو دي سا ده انګلش کې وته ګارد وای پښتو کې وته ټوله وا کوی خاوند وته موي خاوند لایزال اجازه زما څنګه ستر دی شلېدلې میځمی دي هم د کال پټ کې بسره دی دا بي زاه نن یقینا هغه ششي راننن برچی سوې وایا لِل عَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِي د پاره دا غولام چ نه کی دد پارا غلام مملوک چې مسلمه نه کی اجراني دعاج ربي والذي نفس ابي هو راتا ویجي قسم پازاد باندې چې د ابو هريره صاد عقب لا کذا لو لن الجهاد في سبيل الله جهاد نو د الله بلا کې وال <سؤال> او حج نهوي او بیر رومي او د مور سره مېخ کول نوويله احب د ان مو تاوه ا نه ملووب نه زما خدا خوخواه چې زمر او حال دا چې زهو غلایم خو چونکی جهاتې سبی لاپ غلام باې نشته دکه د خپل <سؤال> معله خا دی نو کله هلته فردي کفا په کې ز د دالب بې ورزن که نه یو خبرشانکر او بل طرق ته حج دی او غلام چې سم لاته را هغهه د مولای حاج ل نه شي او زما دا حج حاج ل نه کېږي بل طرق ته بي_بي سرخ کول دي د مور سرخه کول او غلام خو ټولو وم چې دی خپل مولا د مالک سره بهخه نو که زما د مور داښ نووي مور سره میخ نووي او ح نووي چېادد نووي د زما دا فخوا چې زمر کې دی او زه غلام غلام ووا جوړو چې دیې به خبره لا احبته مو تهانه مملوک په انه مملوک او زی داډ ميټې یادچ که نه لا مور ل دعوت وړ کوو چې ایمان راړ غله ایمان نووره اسلام لا نور وړئ او دی پهدي دردوو چې زما دا مور به کله اسلام راړي کله به ایمان راړي یو زل رسول الله ص اللهو وسلم ته زما مور ته زه د دووا سر ایمان نه را صاح بهخواجیبه و که نه داسې جببه ساعت رزی الله ت چې که ایمان راړو مورې روړی نه خوله سو په شو ور ته مورې چې او ل ده ک دا ساعت دن نه درزیي او بیا را وي او بیا درځي که نوم غور یاد سر ه د اسلام نو پس کېږم نهته خوې که نه موره نه تاسې خلک ابو وهور رسې رالی رسرس الله ص الله عليه اوصللممهته ووي ب مورې اسلام نه راړي ایمان را وړي توته دوعا وه نوبر اسلام دو شروع ووره چې نوبر اسلام د شروع وورړه د کور ته منډې کړي و زه ورم چې زما د استاداز او زما پیغمبر دعا آپور د زل رسسی و که زه کور ته ز را چې د کور دروااضي لټا پرورته مور تهوي واري بانند کړ زغسل زهغ بل هر روزگار نمیما اصل خانی غنه د شي زو نه و د پیاشي څه چل شي اا ابو هريره زقو د ر امي و بل يته کی سره و رو بومي نو مرزه احببت ان اموت وانا مملوك بريه بايوس عليه خبري کو بس واه الله شي ال المملوك الذي يحسن عباده ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى اغ غلام شيغا دخل رب عباده بير به اخلاص ترقي خصه ويودي الى سيد الذي عليه من الحق افضل سيد تا اغ ادقلك تبدانه كم حقي والنصيحه والاخلاص وخير قنا والطاعه دال خبر من له اجران ده بارد واجر الدين واه بارد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسة اللهم اجرانی بریتا نبی چراغی دپارا دو اجر دی رجول من آل کتاب آمان بی نبی و آمان بی محمد یوخو اغتن دی دالی کتابونا چه پخفل پیغمبریم ایمان دی پخفل او پا محمدیم ایمان دور دے صلی اللہ علیہ وسلم یؤتکم اجرینی یؤتکم کفلینی مین رحمت یشتے کنشتے دے ورغبانيه تنبتد ورغبانيه تنبتدوا ما كتبنا من الابدغا فما را حق رئاتيا هم څنګه نشته تاسو کوو بیا باسي او باسي او باسي اطلای گله يا ايه الذين امنوا تطولوا وامنوا برسولي ييتقم كيفلي بالرحمتيشګنيشته ا دا يو پتاونه <سدم> <سألاصن> <سقول> بلکہ دنیا علماء بار بار بار ڈبل ڈبل ڈبل عجرب ملائی جیوہ تھا والعبد المملوك او غلام چې د بل مملوک ته او د بل مالک ته د مملوک ته اذا ادا حق الله او حق موالي کله چې د الله حق او د موالي حق ورګي کانت كانت له امهتن اواغه سره چې دا وینځوي په ادا بانو دی اله ادب ورګي ورګي فاحسن فا تعدیبا نو خسته کیداي تاديب او علما علم ورګي ورګي فاحسن فا خسته تعليم ورګي ثم اعتقها فتزوجا به ازاده کی आ, علم پیو کی خستہ علم پیو کی بے ازاد کی نکاح اثر ہو کی فلہو اجران اللہ بولدیر اجران فلہو اجران دعائی دیوائی ہوں بائی لکتاو جوکا باب دے فبیان دا فضلت د عبادت کی فی الحرج حرج ستے وال اختلاط والفتن ونحو جنگ دال فتنی حرج اصل کے معاملات گڑ وڑ دل نووی سے مانا گئی چ معاملات ګډوډ شي کنه داسې حالات کې خلق د غفلت د دین نه غفلت اختیاروي سموي معاملات چې اثر ګډوډ شي السوق ویارې وی وی مامي وی دی د دې حدیث سره دا لاندې راځي چې دا الله بنده پددا کوو کې چې ته عبادت کنه دا ډوره فضیلت لري چې سوایا او دا بردا پته ولګي چې کله کار شروع کی او دا الله بنده وریاث اسا تا ویل علی جن شي ر الله کې د اعظم په غورو پا نرطوب بکار کهوی مدرسه دا که جماعت پده که درسونه دی خپ نراباندی او جه صدی مخی ترازی انشاءاللہ و تعالی او طول بر تا چی دنی سونا بود گردی خوکلک او یقینو که که زمان د میشن نا بہتر میشن وی زمان بمخی غیط تراتا وجدین نا زی عبل تا چی دن آزی گرد دا دیروچت میشن دید دا اللہ بندگانو دا دیروچت کار ار ار دی ارسی را ونگری بابو فضل عبادتی فی الحرج نور چاہتا سم نشتر مشکلات مشکلات ٹھول کی دنگا دی اجزانان ہوتا ہے دی اجزانان ہوتا ہے ایشگاه رب دیبانی باب فضل العباده فی الحرج هو الاختباب والفتن ونحها فداوكد العباده تزیلت او العباده غراواله وایخا و الله خلقنی سار یسار رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و علیه العباده فی الحرج قہیله الی الیها د معاملات بغڑوڑو وخت کی چدن عبادت کول دادا سره لکه جماعت تر تهجرت کړی هم باب ده پبیاندو فضل الدر نرمای کی پبیاکی کی په بیا کې نرمي واشت را په اخستلو کېول اخذ په اخستلو او رکو کې نیولو کې نیو کې رکو کې اوس قاذاوت تقاي خستهته دقې سره په کول ک چاه ق غلی پري خ ل کل نه ګبل ته ورکي نو ارج حلې کیاې ول میځان که سشی د طول ړ خ لپ کې دا ننفسې وهکو وزن چون په ک صېوا دا وزن والا ل سره یر جا م می زنول نه او نه د د تپیف نه کمواې نه وفض دی او باب د کو پ ده په بهیان د فلت د انتظار کولو د مالدار غریب ته غریب دی نه مالدارې لب غوري که نه لږې ګوري که نه خیر قرض می د والوزې عنو او داغ قرض کول چې دا باندې زما پېنزه هره دي خو خیر د سرو ضرر راه سرو ضرردي خیر د دې دي او دې ورواواله واه دا ټولې نیکې لري کنا او من خير سنې کی چې موږ ویل دا برځه ذکر شوی فإنه الله بیعلی دا چې به استیحاده دې امام ابن نووی ته ورته لګوني برې ما صلی ذکر کې کوم ځای نه ملوې او ما تفعلوا من خير فإنه الله بیعلی او پچی او په تا سره ويا قوم او فل كيل او الميزان د قسط او فل مكيال او الميزان د قسط او فل مكيال او الميزان د قسط ورته په خپل نا سيا مکه موي خلکو نه د ری حقونه سمه وي حقونه هو یا نو لکه مطلب درجه او غیره چې کله رشوت یمالي دا وګي ورای شي ټکسونه واري زکه راغو حته جبرې دې ګرې تدک شنو اخلي وروانه جاي دي ولاته خو څنګه سيا خلکو نه ری حقونه وقال تعالی ویلوی المتوفیفین الذین ایذک تعلو آلاناتی حلاکت تیز پارد کمی کون کو ارا ایذک تعلو آلاناتی کالا چیز خلقو نظان تا ناپکی نویستاو کون پورا ناپکی ویدا کالوم کالا چیز ناپکی اوز نوم یاوزن آو که يخصرون نقصان رسی علای ظلم اولائی کا ویلو دا دا خلقو سخیال دے دا دی گمان ند یقین ندے چا انہم مبعوفون لیوم نظیم دی برابر په ټګلېشي بل ویارادت کې یو مے قوم الناسو لرب الالعالمین يوم يقوم الناس لرب العالمين ټول مردي چې د دکاندار راځو خګړي څنګه پکا وی کې ا کمه کې هغه دا چلګي هغه نارواجی ناجیز دی دې دکاندارونو ډړای کې خو دیو ډړای او یو کول دا دې مشهور چې غزي کې خو دی یو له الحمدلله نو کې خو او بالله سبحان الله سبحان الله چې د کمو او کم؟ الحمد الله ډېر چا به چې سر راړو او دوبت غستو ز و پ کړو او الحمدللہ، الحمدللہ. نبن نبن با با دیو دیو دا دا کمم ګز راړم الحمد الله الحمد الله بیا اوس ګس کې خبري کوې الحمد الله را پ غو د بل نه بیا وا بابانان ته ن کوړې بیا او چې بل م خررسه اج کمم ګ دیصبحبحان الله تغزمه پی جئی دلائی کم دارت خبر گئی سبحان او بیوتا متوجیه کن ایدا کالوم اوزنو یخسرو وَایلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَعَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونِ دارت سیدہ تورس آم آن کار آم ای کار وَایلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ او درعیت نحق پورا غواری او داگی نجد داگی حق نور نو قطراشا شاگرد د استاد دوی ته मेहनत کوا په لمنه چیندنه هغه نه کوي نو ویل للمتصفین هغه ته وېته بجوټی نه کوي خپل جده نو غلطره دي کې گشل لدی کې وسه کولو ویل للمتصفین الذين اذا قالوا على الناس يستوفون واذا قالوا عوضهم يقصرون اګه دی رب ما خګی امام دې ارافو رافلی او امامتی سمانه کوي بدعات که شرکيات که سمانه ده وایلو لل متفی بین الله نه تالو حالان ن داون او استستا دی دا غواې چې زه د تعاللب نه میتواه خپله او سر مینت نه کوي نور مدرسین نه غواړې خپله نه کو دا چې سکول استاداز دی تن خیګو خو او خبتې وړه او چې سا راېتهدي ب رااجې لکه وایلو لل پلار دې ځین زامن نه حق واري خپل او ځامن نه دایي حق نه وری ځامن دې 플ار نه واري او پلار نه چېن اغه نه ورتی مور ده د نور نه حلون نه حق وای ان وین نه او وی له نه ورکی اغیت نه واری او وی له نه ورکی د ټول پکې راځي څوک پکې فاتل وي وای له للمتصفيین الذين اذا قالوا لنا زيد صاری له چېن اغه پائده دې راخلی او خوراک ولا سب نور کې وای له للمتصفيین الذين اذا قالوا لنا زيد استغفر واذا ا ټول پکې راځي ا ټول چې واړه واړه واړو پکې عادل بدل پکې لا څو راشه تابسيو د کنډار را په مخ کړدي چې د ناطور کې کمی کوي یو بل دا دا به وسرومي وای له للمطففين الذين اذا تطايف به په معنا کې په له سوري وړي بهي غل په تفسيره نه به ووري پته ورته وي داشته پتي الله صلى الله عليه وسلم يوصي رسول الله فا اغلق لهم دا نبی اللہ صلات و سلامناه جیدین مال جیدین اغا اغست طلب کوي يطلب عنہ قضاء مالی ہی عندہو فا اغلق لهم نبی صلی خوکران فهم بی اصحاب هوا اصحابو فا نبی صلی خوکران لئے نبی صلی خوکران لئے نبی صلی خوکران لئے گئی قرض دے ہوئی فظل رسول و اللہ دعوه دے پریلی ف انل صاحب الحق د چاکی حقی نو غل پر خبري زشته ده لکه بس پري دي ويشي ثم قال ياتي ا اصو سنن مست سنني ور كده لهم عمره دو اوږد دو دا تي عمر واره اوږ چرده ده اوږ دو عمر سره برابري قال يا رسول الله لا نجد الا امسال من سنني من نمو مغردا شي قيمتي ده ده, ده اغ سننا شنو طلب ده ده, ده او قيمه قيمت ولا كده اغشتي او ده كمزور غنشتقال اعطوه ورقي ولا فان خيركم احسنكم قضاء تاجي بهتري اعطوك دي شي قرض وركولكي بير احسنيه تاجي بشي درك دي قرض دي اغسته او بیا صالح شوش دلته زره بلک 15 دل زره خورتا وینه دندرو ګذر دیواله دا سود نه ها سود الی چې دا علاقه سود ویني چې څوک لري او سود وکي یادا 3 سودی مشهوری پدیوالی یا شرط وسر لګوري چې در کوم بل زره خوراکه به ور پیندل نظر او بیا سود دی راکته 3 پدی مشهور نو علاقه ده ته نو شرط دی نو لګوله دړکری لزر روپې 15 نظر بولو تا 15 نوور ity had diri lefa en na xerakomm ahta جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام <سؤال> فرمائل رحم الله <سؤال> رجلا سمحن اللہ جرحم کی پا سےڑی نرمی کون کے اذاب کل جخر رسول <سؤال> کے جخر رسول کے تنگول مکا و اذا اشتر کل جستل کے واذا تذا کل جب النفل قرض راقنی نو کہ قرض راقنی نو پا آرام راقنی نو کہ جخر رسول کے نو پا آرام سر کے نرمی سر کے او کا غسل کے نو نرمی سر کے وایا قدى رضي الله قال الله عليه وسلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوري ذي من سرره من قريه ومل قيامه سوچ پدي خوشالي چي الله د قيامت د مصيبت ن بچي انه فل ينفس almost ان مولت يور کی پندست تا او يذا عنه يذا غن لجي د نقرس كم کی هغه دي وريه رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لدن یودائیون الناس یو سرےو خلکو خلقو سرہ کراسکاو وکانے یقولو دبویلی فتاو خلقو لانده اذا آتیتا موصرن کلچ غریب سکلاری فتا جاوزنو نتورتی ریگتی اصیلنچی تو تار خطے چی راکای با قردو راکای با چی اگوی جیشن بیران دیکی پاسا یا لعل اللہ این تجاوز عمنا وی شاید چی اللہ تعالیٰ زماننا ورکی رضی ممتزم گلونو ماف کی فلقی اللہ فتجاوز عمو دارستو حدیثوں نے دائی تشکریف دے دا اللہ صرم اللہ تعالیٰ چنو وعو ریدو سمانہ دے ماب کرلو دارستو حدیث تشکریف دوائے ہاں وعید این سوژن البدری رضی اللہ عنہ قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوصیب رجلن ممن كان قبلکم حساب کوری کے دن دیو سوژی سرد آگا چانا جس تاسو نمخ کے دیں فلم یوجد لو من الخیرشن انو من دلشد اللہ تخیر نئیسن اللہ انو کانا یخالیتو الناس مگر دا چې د د خلکو سره معامله ولده د غستلو خرڅو د قم نو وکانه مو سررن مالدارو وکانه نروغمانهوو د فلو نوو کارانو ته دی تجاوځوان مو سرې چې دی د تنګ نه چې د نوورواړي حال الله واجل نمننو احفکو ب ذلك کا نومونږ د دبانې منګه په اوړی دلبانې ددنه زیات حقداریوي د تجا ځانو د دنه ورواړی دی پردي وروا دی ماپ کوي الله الللهې زمو استف نوور ادلالا جی کرو ورزیم الله دینا وروری اللہ مات کی لکا تجاوز وحن مویز دینا وروری درستو گرہو در دینا بالعوم اتی اللہ تعالی بی من عباده اتی اللہ تعالی بی عبد من عباده راہ استلش اللہ تعالی تیو بندد اللہ دو بندگارنا آتاہ له مالا چل اللہ ولمہ وکره فقال له اللہ تعالی ماذا عملتا فی الدنیا تاپو دنیا کی سکره وقالا ناغو وطوائی علان کی ولای اکتمون لکه مون الله خلک دا الله نشي نشي پټه خلک پوینه الله تبارکي قال يا ربي اعطيتني مالكا تا مالا تاغ چې تم تالو والله مال د را کو فکن اوبایناسو نوما د خلکو سرهغ خر سول ک وقعه من خللوقي الجوازو زما عادات دڅشیو جوازو تیرتللو فتو اط على مو ما په مالداربانې استیا کوله اومالداربانې استیا به کوله شمامالدارو قې بجن بیا سره سېسم کوله زرو مو سره فنا ذرتون الله مایسر اشتباهه او ما چې دنو غریب توما سکو انتظار بکو وقال الله تعالی انا احق بذا منك من پدې سره ستان یاد ده ته تجاوزوا عن عبد الله ملائکه ای زماد دي بندنه فقال عبده بن عامر و ابو مسعود الفهري رضی الله تعالیهما ها کذا من في رسول الله حذفت دا حدیث بیان کړه د رواه دا حدیث د نبی رسول الله صلی الله علیه و داي پيستي کي پيرش کړل تا چاكي انتظار کو غريب تا وزالو ياد دنه قرضه مافره او زل الله يوم القيامه د قيامت پرد باندې الله تعالی د سور اور کی تحت ظل عرشي لاندي لسوري د پلاجن يوم لا ظل الا ظلو کله چې د الله د رحمت اے ذل عرشی ان اللہ در رحمت رسول ان اللہ در عز و ثنے اوبل سورہ وچ دینانی ہاں۔ پان جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من عبیر جابر سے مال ایک کوہ وست بیوقیۃین ودرہمین او درہمین بیوقیۃین یوقی مقدار دی او پے درہم یا درہم پوزن لور ما کو کوف ارجحہ درون ول سره رااک دا چې سم وکررو د غ نه دیاتاک எனکه تاسو وایي که نه اوجرت د کال او د نقې سمن په چابانې دیتهخوا نو ته و که نه و تا پ اوجرت د کال او د نقې دوستمن په چا دی باید مشتري مشتریبانې باید بانې مشتریبانې ن چې کم کوي نو ن کوو مبا کې مشتري تن نه باید بانې سامن دی پېډي او دارنګي ناقدو سمن چې دا سمن کردي کوټه دي نشاله کار کوي کوټه کوي بای له چې دا کردي کوټه دي نو دوه ولور کې چې دا وړه کبي هغه لپاره کوبير درست ولاري خو دې وي نزي کار کومه کوټه کومه دا په دې سویه پاري خه اجرت د وېزانو سمن په پچا باندې چې دا سمن کله تلي لکه سرودر اسپيرو درو باندې دا شې دا او دا تلي پچا وي مشتری باندې هینی نبی رسولاتو سمن په وزن نه لګو وذنہ نبی اسلام الله وذن کو نو دا وزن چې نبی اسلام اوسری په ارجحا نو درن تو له وک دا, دا زکه چې نبی سب بخپله کو هغه مشتری ودنه او haste نو قبل چا کو په پیسو باندې هغه او پیچی د مشتری ورګینې چې بې همدغه څنګه چې په دې لريک د الله بنیت له غتو ګورا اوسترګی کارنه کې ودونه دا اوسترګی کارنه کې د پالسی نو ان ناسو اعداو لیمه اغیر زان وجر دے فقہائی کرامو آدھے چی دن آغا دا حال دے ویہاں راولو ما او مخرما العبدی بزن من کپڑی را دے من حجر دا حجر مقامنا دا مصر تا قریب دایو قریب دے قریب مصر دے خار دے بحرین تا الظن نمنگ کپڑی را دے بزن بزن اصیاب اللتی ہی امتعط البزن جاان نهبيصلل الله لم نومون قراره پهسا مننا به سرويله ن سره چې دی نه دی یو پرتک نر خو کوو س حال الله پرتکې اغستې دی اوغست دی او پته نه لې خو اغستې دی دا ان یا سا پرتکې غست دی اغست دیو دی اوغ دی دی والله اوعالم خو اغستتي دی زبرد دی که نه فسا به سرویله ودي وزانانون يزن بالاجر خيصتي و هي وزان زما ترى يو وزن, اجرت سر اغا وزن كون کې يزن بالاجر شاغب قدرت سره چې دن اغه وزن کوو فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان قال لي شنو اغه وزن دې زين تخو په اجرت باندې وځر کې پی سي په ما باندې خو زنه په خو ارجح دا سر دا ثروه لسکته کې درون وتاو ته طالبان پی سي درګه خدای شي درون وتا له د نسې ځخ او پیجی او هو پی انشپ مو طالبان د پی څو وزنې کاو کنه کچھ دپیسو زنے قوی ذا زما د ترن وزن ما سرو نبی اسلام متوی وی تا پیسو باندې کئ طالبم در کوه خلق <تصفيق> تو دا کی دا وزن کئ د پیسو سر درو یا سین درو وی د الگ په بدل کی اوتاره بدل په ما کئ کما مساله دې معلومه شه کما معلومه نشه ولا دا علم دې کنا فقہ هو علم دې کتاب علم کتاب علم سره کنا نو علم دې علم او چھت علم نو انشاء الله تعالی کنه چی نو بس کما لکه دا کتاب علم آم... کتا کتا دی دا یاد کوي ماشالله کوم که نه ماشاءالله بلکل دا ته چې کوم وختې تاب دا ماوی نو هم د وخې زما ته وورې د ماشالله زما او ستا د مفقت دی دوستته دا اصل کې غلام پهي دا ملکری اشکال کوې اشکال دا کوي چې دا ت چ دی که نه دافو اثر د کفر دی سموي نو چې اثر د کفر دی نو دی ولی دافو خیجر زه غلام مرشم والله اعلم چې کوم وخت دا حدیث کوي نقطار اشكال اوږر زیدو رزین ته جواب میدار او استخدامه چاته پوسو کنه او موږ چاته پوسو نه کوو نه جواب میزين ته دا داراله چې اصل کې په عقديت کې څه ده غريبي دا فقر ده او فقر الله تخ وقت چې فقر الله توده باب و فضل ضعفت المسلمين والفقراء والخاملين کاذ دیادي دی. دا غ فقر او غريبيته اشاره د رزق ادوی نور اثر چې اگر چې اصل خبر ذکر سي دا خداد اشاره د غريبيته چې غريبي خشې ده لکه تاسو په زر دي بیل مثال ذکر کړل انشاء الله تبه امانی نبیسته می اسمع او اطیع واوری او تابعداري کې ولو کان عبد الحبشيه اگر چې تاسو باندې حبشي غلام چې دغه امیر شي د غلامانو پر امیر توشته پای کنه شته شته امیر خو مسوک یا د عام کسانو غلام ما نهي ولو کان عبد الحبشین نه مراد څه غریب څه د خاندان نه غریب دی څه مطلب خاندان غریب دی درن نم تک دی خو چې امیر دې خبره به نه ودیمنه کو دینه مانو دکر دا ايشحال جواب دیو ذل کی مګر زيده خو ماج کچاوې ورو مو مګر او نه وینو ونو من آی ابن ابزار د بقریر عالم و ارس لګه گورنوي ولا څنګه مشهری ورکړې هغه خلیفہ عام امیر د مسلمانانو امیر د مسلمانانو ور مسلمان امیر خلیفہ د مسلمانینو کېنی رانی <mimitérate> یاد